Ya marhaban ya marhaban zaina syuhur apa yang dimaksud dengan paham takwa apa yang dimaksud dengan takwa menurut surat al-aqrab 26 saya sudah bolak-balik katakan saya ini bukan Ustaz Adi Hidayat Ustaz Adi Hidayat itu tahu ayat-ayat itu tak pula ingat ayat itu Apakah ada ditentukan pakaian bagi penduduk surga, Pak Ustaz? Istabrak, suktera. Berwarna hijau. Khudrid, akhtar, hijau. Kerana pada waktu itu warna yang paling senangnya adalah warna hijau. Tapi nikmat surga itu, ma'ala a'yunun ro'at tak pernah ditinggalkan mata. Mata wala uzulun samian ta pernah mendengar telinga wala khataru ala qalbi bashar ta pernah terlintas di hati manusia itulah ni maksudnya bagaimana seharusnya berpakaian muslim yang baik laki-laki tutup pusat tutup lutut tapi yang paling elok lengkap dengan sorbannya sunnah pakai jubah warna putih yang perempuan illadha wa hada tutup semua kecuali wajah Zabar tanah. Apakah bersentuhan dengan babi wajib disama? Ya. Tujuh kali siram, satu kali pakai air mencampur tanah, campur dengan tanah. Mau di awal, mau di ujung, terserah. Tapi kalau bisa di awal atau di tengah, supaya nanti di akhir dibilas dengan air biasa. Idza wala galqal kalbu fi ina'i ahadikum, kalau ada anjing menjilat bejana berisi air, fa'hiriquhu tumpahkan airnya lalu kemudian basuh bejana, mangkok, ember, bekas siram dengan tujuh kali siram. Satu salah satunya dengan campuran air tanah. Kalau kita ke kebun sawit terus ada bekas pijakan babi, terus terkena kaki celana kita, apakah kita sama juga? Tidak kerana kita tak bersetuan langsung. Ini babi, ini babi. Ini anjing ni anjing. Sama-sama kering. Anjing tu kering, kita kering. Dah. Atau sama-sama mandi hujan sama anjing. Sama-sama basah. Masuk tak juga. Satu basah, satu kering. Anjing tu basah pun kena sungai, kita duduk. Kan nampak? Satu baru kita sama. Dijilat eh. Allah.